в одному з найстаріших лондонських залізничних вокзалів, а саме на Сент-Панкрасі, Юрія зустрічав високий чоловік середніх років, схожий на фахового нишпорку. Абсолютно позбавлена емоцій маска замість обличчя та костюм, припасований до стрункої фігури, наче разом із тим костюмом чоловічина й народився. Робили Арчі, саме так його звали, подібним до манекена. Проте він добре вписувався в архітектурну довершеність вокзалу. Чоловік тримав у руці шматок жовтуватого цупкового паперу, на якому були написані ім'я та прізвище. Юрій стикнувся з ним ніз до носу, саме коли направлявся від відкритих платформ до входу у вокзальне приміщення. Арчі, як навчений сторожовий пес, принюхався до Юрія, інтуїтивно впізнаючи у незнайомцеві іноземця. А той і не подумав глянути на табличку зі своїм ім'ям, бо ж із захватом роздивлявся на всібіч. На двірцеві стіни, на обличчя й одяг англійців, на потяги. Почувався немовлям, яке крок за кроком пізнає невідомий, дивний та привабливий світ. По Косові вже довелося трохи подивитись на британські краєвиди з вікна чистого і комфортабельного потяга. Той потяг мчав українця від портового довера, куди він прибув своєю чергою з французького Кале. Юрій потрапив у інший вимір, що так відрізнявся від того, в якому йому доводилось до цього часу обертатись. Він мов той Бов Дурдекун, піднявши вгору під і роздявивши від захвату рота, оглядав вокзальну споруду, зведену за проектами архітектора Джорджа Скотта та інженера Вільяма Барлоу. Ще за 20 років до того, як Юрій народився. Головною окрасою вокзалу Сен-Панкрас по праву вважався багатоповерховий з червоної цегли Мідленд Гранд Готел. Саме під час оглядин готельного комплексу хтось позаду покоса, забажавши стати гідом, прокоментував. Це один із найяскравіших прикладів неоготичної архітектури вікторіанського періоду. Вокзал названий Сен Панкрас на честь церкви Святого Панкратія. Вона недалечко, раджу подивитись. Юрій чемно подякував, плануючи ще щось запитати в англійського пана, але той зробив вигляд, що подяка його не стосується і, обігнавши покоса, зник натовпі. Українець, не випускаючи з поля зору спину англійця, котрий став першим його знайомцем у Лондоні, натрапив поглядом на власне ім'я та прізвище, написані латиною. Арчі широкими кроками виміряв тротуар вздовж припасованого біля дороги Кеба, високо піднявши надголовність. Саморобний напис. За ним неохильно спостерігав керманич того кеба. Юрій, закинувши на плече поклажу, подався до зустрічальників. Я так розумію, ви чекаєте на мене? Ніяковіючи звернувся своєю недосконалою англійською до Арчі. Бігай тут за вами по всьому вокзалу. Ви що, не бачили цього ще там? Арчі насуплював брови і блимав очима. Та я задивився про бурмотів Юрій. Так, неперевершено. Арчі трохи відтанув, ніби це він власною персоною був причетний до створення оцього неперевершеного. Вибачте, не мовив Юрій, і торкнувся ліктя англійця. Той здригнувся від легкого дотику і відхилився. Арчі швидко відрекомендувався і автоматично обтрусив рукав у тому місці, за яке щойно помацав іноземець. Містер Арчі. Містере Арчі, я б хотів подивитись на церкву святого Панкратія. Арчі завмер. Ніби його хто вимкнув. Юрій чекав, чи дасть добро цей дивний чоловік, але той навіть не кліпав очима. «Я ж не полонений, врешті-решт», – вирішив Покос. Він кинув запетельний погляд наїздового, що височив на кебі, і зробив жест праворуч від себе. Кучер хитав заперечно головою так швидко, що здавалося, зараз від голови відлетить капелюх, схожий на вкрите сажею відерце. Чоловічина простягнув в казіний палець туди, де й мала бути церква. Юрій передав Арчі невеликий солдатський наплічник зі своїми речами. Арчі, скривившись, мов середа на п'ятницю, вказав Юрію на його дивний капелюх, мовляв, зніміть і дайте мені, аби не полохати перехожих. Юрій підкорився. Я вас не затримаю, кинув через плече, коли переходив заповнену транспортом і людьми галасливу вулицю. Я швиденько. Транспортними артеріями, мегаполісу, тут і там курсували торгкотливі возики різних конфігурацій. Незважаючи на сталу вологу, що зависла у повітрі, ніхто не відмовлявся від поїздки у відкритих екіпажах. Хемерно та готично виглядали Повністю закриті трибаси, кучер яких був озброєний довжелезним, схожим на вудку Малахаєм. Двоколісні хенсоми, запряжені одним конем, кеби віртуозно оминали громісткі конки. Кучери хенсомів, примостившись на даху своїх візків, легковажно позирали зверху на столичну метушню. Покос бігцем дістався до церкви Святого Панкратія, відхекуючись та роздивляючись пам'ятку архітектурного мистецтва, нещувся, як опинився на кладовищі, зарослому високою травою. Там сівся на одну із сірих, вкритих темно-зеленим м'яким мохом кам'яних лав та роздивлявся будівлю храм. Церква за стилем скидалась на класичні давньогрецькі споруди, які Юрію доводилось бачити у підручниках історії. Необроблене каміння, з якого були вимущені стіни, ніби кликало до себе, манило, благаючи, аби до нього торкнулася людська тепла рука. Зігріла, відігнала віковий холод, накопичений у цих стінах брилах. Українець підвівся і неквапом підійшов до стіни, приклав спочатку долоню, а тоді притулився щекою і, вслухаючись у тишу, мовив, «Боженько, навіщо ж ти її забрав?» «Ви хотіли помолитись?» – вкрадливо прозвучало поруч із Юрієм. Він відсахнувся від стіни і ніяково подивився на священика, що ласкаво посміхаючись вдивлявся йому в обличчя. «Я не знаю», – пробелькотів Укр. «Напевно, ні. Він відійшов від пастора до тієї лави, де кілька хвилин тому був присів. Священик подріпотів за Юрком. «Ви втратили рідну людину?» – здогадався настоятель церкви Святого Панкратія. Юрій не відповідав. Ви іноземець? Юрій ствердно кивнув головою. Ви розумієте англійську? Ще один кивок. У вас горе? Так. Хтось пішов від вас назавжди? Хтось рідний? Так. Це нічого. Якось дуже буденно промовив церковник і поклав свою теплу руку Юркові на плече. Це нічого. Менеться. Смерть має таке саме право на існування, як і життя? Будь-який шлях веде до смерті Треба до цього звикнути Якщо хочете, розкажіть мені Я нічого не пораджу, але буду вашим слухачем А через мої вуха, може, і Бог вас почує Може Ваша віра така слабка, що ви не впевнені Чи почує мене Бог? Священник поблажливо посміхнувся Моя віра мало чим різниться з вашою Я, як і ви, помиляюсь, боюсь Сумніваюсь і сперечаюся самі з собою. Мені треба. Треба з кимсь поговорити. Так і я ж про що. Зі мною говорити легко. Це як розповідати щось попутнику, якого ви більше ніколи в житті не побачите. Це дуже просто. Після сповіді, бо це ж таки буде сповідь, хоч і не в спеціально відведеному місці, вам стане легше. Я в цьому впевнений. Маю, бо досвід. Я ніколи не сповідався. «Навіть у дитинстві?» «У дитинстві майже щодня говорив з Богом». «А коли припинили? Коли скінчилось ваше дитинство? Коли помер батько? А тепер і ще одна смерть?» «Так». Священник не підгадняв, сидів сумирно і дивився на плющ, що обвив покошений надгробок. Знав, іноземець готовий вилити душу, треба лише дати йому трошки часу на роздуми. Розмова між цими двома точилась не менш ніж півгодини. Юрій говорив безупину, в якійсь лихоманці, щедро здобрюючи розповідь відвертими слізьми, які навіть не силувався втирати. На сам кінець панотець дав чоловікові хустинку, аби той втерся. Мати Сема чекає на звістку про нього, а я оце подався до Англії, замість принести їй листа від сина, додав Юрій до своєї сповіді. У будь-якій життєвій ситуації є два полюси. Те, що ви не відразу принесете матері погану звістку про сина, позбавить жінку горя ще на якийсь час. Її дитина ще якийсь час буде жива в її системі координат. До того ж, наскільки я розумію, ви не плануєте затримуватись тут на все життя. Не планую. Тоді відпускаю вам ваші гріхи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Священник перехрестив українця і обняв його як рідного. Йдіть, перед вами відкриті всі дороги, і відкрив їх для вас. Бог всемогутній. Повернувся по коз до Арчі у доброму гуморі, що не могло пройти повз допитливого за своєю природою англійця. Пан виконав якусь місію, чи то запитав, чи то ствердив містер Арчі Юрій хотів був щось відповісти, але чоловічина запопадливо відчинив перед гостем англійської столиці поліровані блискучі дверця та кеба, зробленого з якоїсь добі сагарного дерева, і вперше посміхнувся. Покос спочатку здивувався таким перемінам, а тоді зрозумів – Арчі – то цілковите відзеркалення його самого. Допоки українець був насуплений та відлюдькуватий, Арчі намагався нічим йому не поступатись, аби не образити. Столиця Великої Британії ще добру годину не відпускала зі своїх обіймів швидкісний кеп, що й охватсько тяг на собі породистий кінь з розчесаною гривою і зав'язаним у тугий вузол хвостом. Кінь робив це чи не з більшою гідністю, ніж їздовий, котрий цмокав до того коня, щось вигукував до нього, високо й гордовито піднімаючи підборіддя. За кілька хвилин по тому, як Арчі пообіцяв, що неприглядні картини столичної будинності зникнуть, їхнє місце зайняли картини, схожі на роботи художників-пейзажистів. Рівненькі поля та луки, наче підстрижені на кшталт міських газонів, милували око. Примушували безпідставно посміхатись з вивезти стежачки, котрими де-не де ден мандрували люди. Пішки чи на колісному транспорті, розлоги дерева притягували погляд. Муре небо ніяк не псувало загальної ідилії. Я правильно зробив, що приїхав, мовив Юрій. Тут моя душа відпочине, вже відпочиває. Вибачте, здивувався Арчі і навіть засовався на своєму місці. Лише тепер покоз зрозумів, що говорив українською. Він посміхнувся та замахав головою, мовляв: "Не зважайте" і знову вставився поглядом у відчинене на вікно. Буде дощ, констатував Арчі. Добре, друже, як це прекрасно, коли йде дощ. Юрій хотів дощу після засушливого африканського клімату. Арчі сподобалось, що чужинець не кляне погоду його рідного краю, як це зазвичай роблять іноземці. Тобто, значений, саме завдяки цій дрібничці Арчі перейнявся неабиякою повагою до Юрія. Почуття, схоже на любов, злякало холоднокровного Арчі. Він приклав долоню до горла, бо саме там дрібно-дрібно застукало від емоційного сплеску серце і прокашлявся. прямував на північний захід від Лондона, тримаючи курс на графство Оксфордшир. Від столиці графства міста Оксфорд звернули на північ і промчали 10 миль до невеличкого містечка Вудсток. Вудсток у перекладі означає галявина у лісі. Арчи намагався пояснити ентимологію слова, активно жестикулюючи, що йому було непритаманно, але йому здалося, що так іноземець легше зрозуміє його англійську. Принаймні з індусами в Лондоні він саме так і спілкувався. Що ближче Кеп наближався до рідних місцин, цей чоловік жвавішав, робився більш говірким, бо навіть у нього на нерухомих щоках з'явився плямистий рум'янець. Юрій готувався побачити будинок хазяїв, щось на кшталт величенького бунгало чи, може, навіть двоповерхового котеджу, який мав змогу споглядати дорогою до Вудстока. Такі гарненькі, охайні, без зайвого лоску, помешкання подобались Юрію, і він уже смакував, як приємно буде поспілкуватись із родиною врятованого ним Вінстона у якійсь вітальні. Містечко складалось з близенько припасованих один до одного будиночків, оточених уквіченими живоплотами. Черепичні дахи чередувалися зі звичними Юрією солом'яними. Коли погляд сказав по цих солом'яних стріхах, по косові робилось тепло в грудях і хотілося прикладати руку до горла і прокашлюватись. Кебом затрусило, він протарабанив великими колесами по кам'яному містку. Річка Глим. Про рік Арчі. Прямо під нами річка Глим. Покос усе готувався до зупинки і здивувався, коли Кеб виїхав з містечкової на широку мощену дорогу, що явно вела геть з міста. Житлові будинки траплялись усе рідше, давали місце якимось хутірським фермам, зелені насадження густішали і частішали. «Не хвилюйтесь», – вловив за непокоєння Юрія провідник. «Ще трошки і ми приїдемо». Покос мав час зметикувати, що, напевно, батько Вінстона, до якого, власне, і їхав Юрій, мешкає у лісі. Можливо, він лісник. Це припущення тішило Юрка, адже в такому разі між ними не буде аж такої соціальної прірви, як коли б він був, припустимо, власником великого підприємства. Єдине, що непокоїло Юрія від останнього спілкування з Вінстоном, оте сер, яке чоловік використав, називаючи своє повне ім'я. Та у цій Англії навіть кучер поводиться так, ніби він потомок аристократичного роду, зіронізував подумки Юрій і посміхнувся кутиками рота. Саме коли він це зробив, Арчі урочисто мовив, виставляючись у вікно. Ось ми і вдома! Юрій виліз зі свого вікна аж по пояс, не вірячи очам. На невеликому пагорбі височило щось неймовірне у своїй пишноті. На півгоризонту, оточений з обох боків яскраво-зеленими деревами, затишно почувався шпилястий палац. Бленхейм, родовий маєток герцогів Мальборо, виголосив Арчі, сповнений гордості. Кучер крикнув «Обережно!», бо саме мав підігнати коня і боявся задіти батогом юркову голову. Чоловіки упірнули до кебу, а повітря пронизав хльосткий звук, від котрого кінь, не втрачаючи гордовито виду, зайржав і додав швидкості. Юрій намагався не виказувати перед Арчі здивування, бай навіть не здивування, а оторопілості, але досвідчений слуга все зрозумів і тепер позирав на українця примруженим оком і саркастично посміхався. Ви слухали сторінки роману української письменниці Наталки Доляк «Загублений поміж війнами» читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра.